Розділ 15, у якому Рейневан завдяки одному анархістові зустрічається нарешті зі своєю коханою. Корчмарка, яка проходила повз нього, запитально поглянула, показавши очима на порожній кухоль. Рейневан рухом голови відмовився. З нього вже було досить, зрештою пиво було не найкраще. Відверто кажучи, було паршиве, як і їжа, яку тут подавали – той факт, що тут усе-таки зупинялося чимало постояльців, можна було пояснювати виключно відсутністю конкуренції. Сам Рейневан зупинився тут, у тепловодах, бо довідався, що наступний трактир буде аж у Пшежичині, біля Вроцлавського гостинця. Але до Пшежичина була миля з гаком, а вже починало смеркатися. «Мені потрібна чиясь допомога», – подумав він. Уже майже годину, – він аналізував ситуацію і намагався розробити якийсь розумний план дій. І з кожним разом доходив висновку, що без допомоги він мало що зробить. Після розставання з Агнесою Деапольда, зеленою дамою, подолавши пригніченістю, яку його ввігнали, її слова, він поїхав до повойовець Те, що він там застав, викликало пригніченісті ще більшого – управителю, якого князь Ян Зембецький поставив над конфіскованим у Петерліна маєтком, вистачили неповні два роки, щоб перетворити славну і процвітаючу сукну вальню на цілковиту руїну. Нікодемус Фербрюген, фламандський майстер фарбування, виїхав, як виявилося, до Великопольщі, бо не міг знести цькування. Рахунок князя Яна поповнювся. Настане час, – скривотнув зубами Рейнеман. Настане час розплати, милостивий князю. Час давати звіт і платити за рахунками. Однак наразі мені потрібна допомога. Без допомоги я тут небагато вдію. У кутку, схилившись над кухлями, сиділи двоє непримітних чоловіків. Одягнені вони були просто й вбого, але занадто чисто, як на звичайних вагабондів. Крім того, на їхніх обличчях не було того тавра, що його залишає вічне недоїдання. Один мав дуже кущисті брови, другий рум'яне і лискуче обличчя. Обидва носили каптури. Обидва, як помітив Рейневан, часто, надто часто зиркали в його бік. «Мені потрібна допомога. До кого звернутися? До каноніка Тобеса. Треба було б їхати до Вроцлава, але це ризиковано». «До Бжега? До святодухівців? Навряд чи вони його пам'ятають». П'ять років минуло відтоді, як він працював у госпісі. Крім того, Біркард Греленорд може мати очі й вуха і там. Та може їхати до свідниці? Юстус Шотелі, Шимон, Унгер, знайомі Шарлея з друкарні на Крашевіцькій, напевно, його пам'ятають. Він чотири дні допомагав їм із сороміцькими малюнками і гравюрами. Це, мабуть, найкращий план, подумав він. «Шарле і Самсон, які шукатимуть мене у Шльонську, а шукатимуть неодмінно, напевно, зазирнуть до друкарні. До того часу я затаюся там, обміркую інші плани, в тому, числі, в тому числі план, як потайки наблизитися до Ніколети». Двоє чоловіків з кутка тихо розмовляли, перехилившись над столом і наблизивши голови в каптурах. Вони впродовж уже досить тривалого часу, ані разу не глянули в бік Рейнована. «Може, мені здавалося?» – подумав він. «Може, це вже підозріливість, яка межує з хворобою? Я вже всюди вишукую і вбачаю шпиків. От хоч би і тепер цей високий типчик біля шинквасу, смуглявий, темноволосий, схожий на мандрівного челядника. Критько мама не розглядає. Мені здається, що розглядає. Отже, до свідниці». Вирішив він, встаючи і кидаючи на стіл кілька монет з тих, якими його обдарувала зелена дама. До свидниці через рихбах, на коні, якого йому дала зелена дама. Вийшовши з задимленого приміщення, він вдихнув вечірнє листопадове повітря, в якому вже відчувався бореїв подмух зими, з віщуванням морозу і заметілий. «12 листопада», – подумав він, – «один день після святого Мартіна, через три тижні почнеться адвент, ще через чотири». «Буде різдво!» Він трохи постояв, дивлячись на небо, щоб його захід сонця розмалював вогнисто-пурпуровими смугами. «Вирушу на самому світанку!» Вирішив він, входячи в провулок і прямуючи до стайні, де залишив коня і де збирався ночувати. «Якщо не зволікатиму, встигну до свидниці, перш ніж замкнуть ворота!» Він спіткнувся, обтіло. На землі біля самого порогу халупи лежав чоловік. Він розпізнав його тої ж миті. Це був один із тих, які сиділи в кутку. Той, що мав кущисті брови. Тепер, коли каптури й шапка впали, було видно тонзуру, виголону глибоко, аж до тонкого вінчика волосся над вухами. Він лежав у калюжі крові. Його горло було перерізане від вуха до вуха. Стріла з арбалета лупнула в балку над його головою з такою силою, що аж солома посипалася з дашка. Рейневан відскочив, зіщулився. Друга стріла вбилася у побілену стіну біля самого його лиця, присипавши його вопняним пилом. Він кинувся панічно втікати. Побачивши ліворуч чорну прірву провулку, без вагання у неї вскочив. Біля його вуха проспівало оперення наступної стріли. Він перескочив якісь бочки, на якусь купу гною, влетів у галерею і тут зіштовхнувся з кимсь. Так сильно, що обидва впали. Той інший схопився першим. Це був другий з тих, що сиділи в кутку. Той, який мав лискуче обличчя. Рейневан схопив грубе поліноскупи над стіною, примірився до удару. «Ні!» – крикнув чоловічок з тонзурою, впираючись спиною в стіну. «Ні, я не…» – захарчав, ригнув кров'ю. Не впав, повиснув. Спід його підборіддя стирчала стріла, яка прибила його до балок. Рейневан не чув свисту, зіщулився й побіг у провулок. «Гей, стій!» Він зупинився так різко, що аж проїхався по слизькій траві прямо під копита коня, свого власного коня, гнітка від зеленої дами, вішки якого тепер тримав високий смаглявий тип, який виглядав як мандрівний челядник. «Усідло!» хрипко скомандував він, всовуючи йому до рук вішки. «У сідло, Рейневан ізбеляв. На тракт І не зупиняйся!» «Хто ти?» «Ніхто! Їдь, рисю!» Він послухався. Він не від'їхав далеко. Ніч була непроглядно темна і страшенно холодна. Надибавши біля дороги стіг, Рейневан глибоко зарився в сіно. Він клацав зубами від холоду і від страху. У циплуводах Хтось замахнувся на його життя, хтось намагався його вбити, хто? Віберштайн, краще все обміркувавши? Головоріз князя Яна, до якого могли дійти вісті? Слуги єпископа, інквізиція? Ким були люди з виголеними тонзурами, які спостерігали за ним у постоялому дворі? І чому їх убили? Ким був тип з виглядом челядника, який його врятував? Він губився у здогадах. Заснув цілком розгублений. На світанку Рейневана розбудив холод, а остаточно його вирвало зі сну калатання дзвонів. Зовсім, як виявилося, недалеких. Коли він випорпався зі стогу і роздивився, помітив міські стіни та вежі. Краєвид був знайомий. Містом, яке він розглядав у туманному та містичному ранковому світлі, була німча. Рейневан ходив тут до шкіл, здобував знання та куштував різок. Він в'їхав у місто серед групки подорожніх. Зголуднілий, орієнтувався рече на кухонні запахи. Однак юрма, що заполонила вулиці, потягла його з собою в бік ринку. Ринок був повний людей, які стояли щільно, голова до голови. «Страчувати когось будуть», – переконано заявив перший же Ковариневан запитав про причину збіговиська, кремезний чолов'яга в шкіряному фартуху. «Певно, колесуватимуть. «Або на палі саджатимуть», – облизала губи худа жінка в запасці на вигляд селянка. «Милости ніби цім-то роздаватимуть. І відпусти будуть, не задурно, але, кажуть, дешево. Тож таки єпископські попи приїхали і самого Вродслава. На помості шефуту, що височив над Юрмою, стояли чотири особи. Двоє чинців у домініканських рясах, вбраний у чорний чоловік, на вигляд чиновник і присадкуватий солдат у капеліні, і червоно-жовті туніці, вдягнені на панцир. Один із домініканців виступав, раз по раз картинним жестом здіймаючи руки. Рейневан прислухався. Руйнується мерзенна чеська яресю весь порядок, проголошує злі та підступні вчення про святі таїнства, заперечує подружжя». Звертаючи погляд до тілесних утіг та звірячої втивості, повалює всі закони законів та весь громадський лад, за допомогою якого стримуються злочини. А понад усе, прагнучи католицької крові, наказує кожного, хто з її хибами не згоден, зі звірячою жорстокістю вбивати і палити, одним губи та носи обтинати, іншим – руки і члени. Інших четвертувати і на різні способи мучити. Образи Ісуса Христа у святої родительки та інших святих нищити і на осквернення видавати. Коли милостиню давати будете, а? завулав хтось із натовпо. Солдат на шафоті випростався, взявся в боки зі злою гримасою на обличчя. Крику нафти хомирли. «Щоби краще висвітлити вам вадливість справи, люди добрі!» Промовив тим часом чорний чиновник. «Щоб вам очі на гідоту чеської єресі розкрити, тут буде зачитано лист, який упав з неба. Він упав з небесу у в Роцлаві, перед самим собором, а написаний рукою Ісуса Христа, Господа нашого! Амінь!» Понадтовпу полетів молитовний шепіт. Люди хрестилися, штовхаючи ліктями сусідів. Виникло деяке сум'яття. Рейневан почав пропихатися, щоб вийти з тиснями. З нього було досить. На йшафоті другий з домініканців розгорнув пергамент. «А ви грішники та нечестивці!» – проникливо прочитав він. ближається вам кінець! Я терпеливий. Але якщо з честьким єретитством не порвете...» Якщо церкву матір ображати будете, прокляну вас навіки вічні. Зійшлю на вас град, вогонь, блискавиці і бурі, щоб згинули ваші труди, знищу ваші виноградники та заберу у вас усіх ваших овець. Каратиму вас поганим повітрям, введу вас у велику нужду. Отож, нагадую вам і забороняю дослухатися до гусів, єресіархів, схезматиків та інших курвих синів, слуг сатани. А хто відступиться, той не побачить життя вічного, а в домі його народяться діти, сліпі і глухі. — Вже Вжехрайство! — гучним басом закричав хтось із юрми. — Опівська махрьована брехня! Не вірте в це, браття! Люди добрі! Не довіряйте епископським пройди світям! Солдат з Ешефута, Підбіг до краю, прокричав накази, вказуючи на місце, з якого кричали. Понадтовпу прокотилися хвилі. Але в нього вдарилися лебарники, розпихаючи людей ратищами. Рейнован зупинився, починало стевати весело. «Матір'ю!» – вигукнув хтось із зовсім протилежного кінця площі, голосом який здавався Рейнованові знайомим. «Матір'ю називає себе «Це римська церква», а є змієм найлютішим» котрий отруто на християнство пролив, коли хрест жорстокий проти Чехії воздвигнув кривавими руками, а підкупленими устами христовий похід проти праведних християн оголосив. Повна брехні попівська несправедливість хоче вбити в Чехії безсмертну правду Божу, яка самого Бога має за примножувача та захисника, а хто на правду Божу руку піднімає, тому смерті муки пекельні. Чиновник Зешафута Віддав накази, показав рукою, до того, хто кричав, стали продиратися крізь тисніву сумні солдати в чорних куртках. «Рим, продажна дівка!» – зарвів хтось із зовсім нового місця. «Папа, антихрист! Римська курія!» – пролунав подібний бас, але з зовсім іншого боку. «Це шайки злодіїв, не священники вони, а грішні лотри!» – бринкнула лютня і добре знайомий рейновинний голос – Заспівав голосно і дзвінко. «Правда річ Христова, лжа антихристова, Правду чи людям лжу боять, Бо правдися боять!» Люди почали сміятися, підхоплювати пісеньку. Але бардники й сумні металися в різних напрямках, Матюкалися, штурхалися і лупили ратищами, Прочисували площу в пошуках крикунів. Марно! У Рейнована були більші шанси. Він знав, кого шукати. «Помагай, Боже, Тибель-Дирабе!» На звук слів Голіар теж підскочив, гримнувся спиною в перегородку, налякавши коня, який стояв за нею. Кінь брикнув копитому стіні стайні, захропів, інші коні підхопили хропіння. «Панич Рейнмар!» треба уже зміг вдихнути, але блідість ніяк не сходила з його щик у Чреймар, з кочам не вірю!» «Я його знаю», – сказав супутний гулярда Карлик у Каптурі. «Я його вже бачив. Два роки тому, на Гроховій горі, на зльоті з нагоди свята Мабон, або, як ви говорите, Аквіноктіум, з гарною паною був. Виходить, це свій!» Він стягнув Каптур. Рейневан мимоволі зітхнув. «Яйце подібно і видовжено голову істоти, що до того, що це не була людина, сумнівів бути не могла». Прикрашала ще рудуватого волосся, жорсткого, як їжачі колючки. Картину доповнював ніс, загнутий, як у папи, на гусицькій листівці, і витрішкуваті, порізані червоними жилками очі. І вуха, великі вуха, настільки великі, що слово «колосальні» саме просилося на язик. Покруч зареготав, видно радий з того, яке справи враження. «Я мамун», – похвалився він. «Не кажи, що не чув». Чув, що на ринку, а отже, правда, те, що про вас говорять, що ми можемо довільно спрямовувати звук. Мамун відкрив рота, але його басовитий голос пролунав за спини рийнувана, який аж підскочив від несподіванки. Звичайно, можемо. Мамун радісно всміхнувся, а голос долинув звідкись збоку, з за кінських стайл. До нас це за виграшки. У давні часи ми заманювали в цей спосіб подорожніх у болота. Говорило далі створіння, а його голос долинав щоразу з інших місць. За стіни, з-під соломи, з горища. Для розваги. Тепер теж заманюємо, але рідше. Вонам нам розваги набридли. Скільки можна до бійсцевої мами, але вміння часу може придатися. Я побачив і почув. «Ходімо, вип'ємо чого-небудь», запропонував Тибальтрабе. Риневон ковтнув слину. Мамун зареготав, Натягнув на голову тісний каптур. «Нема чого боятися», – посміхаючись пояснив Голіард. «У нас це відпрацьовано. Якщо хтось дивується, ми кажемо, що він чужеземець. Прибув здалеку». «Зі шмуді!» Карлик висякався, витер ніс манжетою. «Тибельт навіть придумав мені жмудьку кликуху. Насправді мене звати Малевольт, і Малевольд, Малевольт, але на людях він називає мене Бразаускасом». Корчмар поставив на стіл черговий дзбан. Черговий раз зацікавлено подивився на мамуна. «Як воно там у вас, на тій ж моді?» – не втримався він. «Теж така дорожнеча». «Ще гірша!» – серйозно відповів Йон Малівольт. «Зазвичайнісінько собі ведмедя правлять уже п'ятнадцять грошів. Я би переселився у ваші країни зовсім, але тутки трохи занадто розводять трунки». Корчмар відійшов. Ніщо не вказувало на те, що він зрозумів натяк. Тибель трабе чухав голову. Він саме вислухав рейневанові розповіді. Зосереджено, ані разу не перебиваючи, здавалося, він поринув у спогади. «Рогий Реймер", сказав він нарешті, облишивши дратівливу манеру титулувати його панечем. «якщо ти чекаєш від мене поради, то вона буде просто таки банально проста. Утікай зі Шльонська». Я застеріг би тебе, що в тебе тут багато ворогів, але ж ти й сам прекрасно про це знаєш. Це ж через них ти тут, хіба ні? Тож послухайся доброї поради. Утікай до Чехії, то і вороги трошечки занадто могутні, щоб ти міг їм зашкодити. Справді? На жаль, так. Гулярд проникливо подивився на нього, майже прошив поглядом. Особливо ж ян, зембицький князь. Це трохи зависоко, як на тебе. Я знаю, що він загарбав твій маєток, я бачив, як він змарнував сукнувальню пана Петра. І досить багато знаю про обставини смерті Аделі Стерчеви, щоб здогадатися, які в тебе наміри. І раджу, оближ їх. Для князя Яна твоя помста – це, вибач за порівняння, так, якби пес на сонце загавкав. Надто поспішні висновки. Рейноман вихилив кубок вина, якої справді було трохи засильно розведене водо. Надто поспішні, тебельне. А може, в мене у шльонську інше завдання та справи, інша місія? Ти хотів би мене від цього відмовити? Ти, після того, що я бачив сьогодні на німчинському ринку? Мамун зареготав. А гарно влага. вишкірив він на рівні зуби. Касали в юрмі, як лягаві, крутилися, чисто тобі, гівно в ополонці!» «Така робота!» Теболь треба був серйозніший. «Агітація – важлива річ, а Малевольт, як ти бачив, співпрацює зі мною, допомагає мені, підтримує нашу справу, поділяє переконання!» «О!» – зацікавився Рейнман. «У питанні вчень Вікліфа і Гуса? Ліквідації верховенства папи? Причастя субутрак з печі?» та модифікації богослужіння, необхідності реформи церкви? Ні, перебив Мамун, нічого такого. Я не ідіот, а тільки ідіот може вірити, що вашу церкву можна реформувати. Однак я підтримую будь-які революційні рухи та пориви. Бо мета – ніщо, а рух – усе. Треба зрушити з фундаменту будівлю світу, викликати хаос і сум'яття, анархія мати порядку, курва мать. Хай впаде старий порядок, нехай згорить дощенто, а на дні попило залишиться іскристий діамант. Зоря вічної перемоги!» В останньому реченні Мамун Малівольт цитує вірш польського поета Кипріяна Норвіда. «Розумію, якраз корчмарю вина!» Корчмар, як на диво, очевидно взяв близько до серця Малівольтові шпильки бо почав подавати не настільки розведене вино. Результату не довелося довго чекати. Мамун, який вдавав із себе жмудина, захропів спершись об стіну. Поза як корчма опустіла, Рейнован вирішив, що настав час порозмовляти відверто. «Мені потрібне місце, де я міг би сховатися, Тибельде. Причому радше на тривалий час, ніж на короткий. До Вайнахтен, може довше». Вайнахтен. Різдво, 25 грудня. Той Трабе запетельно підняв брови. Тож Рейневон, не чекаючи більш промовистого спонукання, переказав йому те, що сталося в тепловодах, не оминаючи подробиць. «Ти маєш шушльонсько-численних ворогів, узагальних не відкривши нічого нового Голіард. На твоєму місці я б не переховувався, а драпав звідси, де й перець не росте, принаймні до Чехії». «Ти не розглядав таку концепцію?» «Я повинен залишитися». Рейневон сховав очі, не дуже впевнений щодо того, як багато йому дозволено відкрити. Але Тибельтраби був усе-таки стріляний горобець. «Розумію», – багатозначно підморгнув він. «Маємо накази, а? Я знав, що Неплах зуміє тебе використати. Сподівався цього. Сподівався цього і Урбан Горн». Горн теж здогадується, про що в цьому всьому йдеться. А про що йдеться, якщо можна запитати? Про Фогельзенг. Що таке Фогельзанг? Той Больтрабе несподівано закашляв, заклопотано почухав носа. Не знаю, чи я можу тобі це розповідати. Раз ти запитує, значить Флютик тобі не сказав. А й мені здається, що для тебе буде краще, якщо не знатимеш. «Що таке фогельзанг?» «У 1423 році», – пояснив ежегож генши Лукаші Божечку, який уважно слухав, – «Анжишка наказав створити групи для спеціальних завдань, які мали бути вислані за межі Чехії на ворожу територію, куди Жишка вже тоді планував перенести боротьбу за чашу. Групи мали діяти в глибокій Конспірації абсолютно незалежно від звичайних шпигунських мереж. Єдиним їхнім завданням було підготувати ґрунт для планованих агресивних вилазок на сусідні країни. Вони повинні були підтримати таборитів під час рейду диверсіями, саботажем, актами терору, поширенням паніки. Такі групи виникли і були розіслані до Ракуз, до Баварії, в Угорщину, в Жицю, Саксонію і до Шльонська, звичайно ж. Членська група отримала криптонім «Фогельзанг», – шепнув Божичко. «Фогельзанг», – підтвердив Тибальтрабе. Як я казав, група отримала накази виключно від Верховного головнокомандувача. Контакт підтримувався за посередництвом спеціальних зв'язкових. Сталося так, що зв'язковий Фогельзангу загинув. Його було вбито, і тоді контакт обірвався. Фогельзанг просто зник. Пояснення напрошувалося саме. Група побоювалася зради. Кожен новий зв'язковий, який з'являвся, міг бути підставним провокатором. Таку підозру посилювала хвиля арештів, яка прокотилася створеними Фогельзангом мережами і підгрупами. Неплах довго роздумував над тим, кого послати, кому Фогельзанг повірить і довіриться. «І надумав, покивав головою Рейнман, – «бо це Петерлін був зв'язковим цього Фогельзангу, правда?» Правда. Неплах вважає, що цей глибоко законспірований Фогельзанг відкриться мені тільки тому, що Петерлін був моїм братом? Хоч і невеликий, але такий шанс є, серйозно підтвердив Гулярд. А флютиковічі, відомо, що Прокоп Голий вже давно планує рейд на Шльонськ. Прокоп дуже розраховує на Фогельзанг, враховує його свої стратегії. Він повинен знати, чи Фогельзанг. «Чи Фогельзанг не зрадив?» – закінчив Осяйний Рейнован. «Групу могли розкрити, і членів могли схопити і перевербувати. І якщо зв'язковий, який шукає контакту, провалиться, тобто якщо я провалюся, якщо мене впіймають і стратять, зраду буде доведено, я маю рацію». «Маєш. І що ти тепер скажеш на мою пораду? Поставишся до неї серйозно і даси драла, поки ціли?» Ні. Тебе підставляють під удар, а ти дозволяєш себе підставити, наче останній йолоб. «Важливою є справа», сказав після тривалої мовчанки Рейнемон. А голос його був урочистий, як у єпископа на День ціле Господнього. «Що? Найважливішою є наша справа», повторив він, а його голос був твердий, як могильний камінь. «Коли йдеться про добро справи, індивіди значення не мають. Якщо завдяки цьому Велика справа частіше має просунутися на крок до перемоги, і якщо це має бути камінь у фундамент нашого остаточного тріумфу, то я готовий пожертвувати собою. Давно вже, — сказав мамун, який, як виявилося, зовсім не спав. Давно вже я не чув нічого настільки ж дурного. А татузько мій був хурман, Весь зарібок ніс до курви, а я кращу вдачу маю, що зароблю, пропиваю. Мешканці села Мечники понуро дивилися на трьох їздців, які похитувалися в сідлах. Той, котрий співав, акомпонуючи собі на лютні, носив червону шапку з рогами, з-під неї визирало сиве і неохайне волосся. Одним із його супутників був симпатичний молодик, другим – несимпатичний карлик у тісному каптурі. Карлик був, як виглядало, найбільш п'яним з усіх трьох. Він мало не падав з коня, ревів басом, Свистів на пальцях, чіплявся до дівчат. Мужики мали розлючені міни, але не підходили, бійки не починали. Той, що був у червоній шапці, мав на поясі корти і виглядав серйозно. Несимпатичний карлик поплескував по підвішеній на луці сідла несимпатичній палиці, товстіший кінець якої був солідно обкутий залізом і мав залізного таки шпичака. Мужики не могли знати, що ця палка – це славетний фламандський гудендах, зброя, з якою французькі лицарі дуже дошкульно колись познайомилися під куртре, під розебеке, під каселем та в інших битвах і сутичках. Але мужикам було досить і самого вигляду. «Не так голосно, панове!» – гикнув симпатичний молодик. «Не так голосно! Треба пам'ятати про засади конспірації!» У конспірації, сраці, прокоментував нетверезим басом карлику каптурі. Їдьма, гей, ра, байдеш то твій, начебто знаменитий тактир. Йдемо та їдемо, а в горлі присихає. Ще якусь гону, захитався в сідлі сивий у рогатій шапці. Ще гоно, або зо дві гони у дорогу, піджени на коня, рейнмари з беляви. Тибель номіна сунд одіоза, конспірація. Ет, Моя мама була праля, та не прала, що хто і повіси, забирала!» Карлик у Кептурі протяжно зригнув. «У дорогу!» – зирвів він басом, поплескуючи підвішений біля сідла Гудендах. «У дорогу, панове шляхта! А ви чого витріщилася сільські талепні хами? Швинопаси!» Мешканці поселення Грео дивилися похмуро. Коли настала пора, яку називають Нокс Інтемпеста, найглибша ніч, коли завмирає життя, латина. А монастирське село Гдземіж окутило і взяло в безроздільне володарювання непроникне й чорна темрява, до слабо освітленого постоялого двору під дзвінком підкралися двоє людей. Обидва були вбрані в чорні куртки, обтислі, але такі, що не сковували рухів. Голови й обличчя обох були закутані в чорні хустки. Вони обійшли трактир, знайшли на задвірку вхід до кухні, безшумно пробралися до середини. Сховавшись у темряві під сходами, дослухалися до нетвердих голосів, які все ще, незважаючи на пізню годину, долинали з кімнати для гостей на другому поверсі. в дим, жестами дав знати один із вбраних у чорне другому. Тим краще. Відповів другий, також користуючись умовною обеткою знаків. «Я чую тільки два голоси». «Перший якийсь час прислухався. Труба дур і карлик», – просигналив він. «Наша взяла. П'янющий провокатор спить у кімнаті поруч. До роботи». Вони обережно піднялися сходами. Тепер вони виразно чули голоси співрозмовників, а головно один голос, не надто виразний монолог басом. З кімнатки поруч долинало розмірене і голосне хропіння. У руках, вбраних у чорне чоловіків, з'явилася зброя. Перший видобув лицарську мізерекордію. Другий швидким рухом розкрив на ваху. Складений ніж з вузьким і гострим, як бритва, клинком, улюблену зброю андалузьких циган. За поданим знаком вони увірвалися в кімнатку. Обидва тигрячими стрибками скочили на лежанку, причавили і придушили периною людини, яка там спала. Обидво одночасно встромили ножі. Обидво одночасно зрозуміли, що їх обдурно, але було вже пізно. Перший дістав годин дегому потилицю і звалився, як дерево під сокирою лісоруба. Другого повалив удар точеною ніжки стола, завданий не знати звідки. Обидво впали, але все ще були притомні. Звивалися на підлозі, як черв'яки, дряпали дошки. Доти, доки удари Гудендага не повибивали цього з їхніх голів. «Обережно, маливольт!» – почули вони перш, ніж провалилися в ніщо. «Не повбивай їх! Нема чого боятися, ще тільки разочок лупну і фертих!» Один зі зв'язаних мав волосся світло, як солома. Такі самі брови і вії, таку саму щетину на широкому і випнутому підборідді. Другий старший сильно лисів. Жоден не озвався ні словом, ні видав ні звуку. Вони сиділи зв'язані, спершись спиною на стіну, і тупо дивилися прямо перед собою. Їхні обличчя були мертві, застиглі, без сліду емоції. Вони мусили би бути хоч трохи здивовані, ошелешені, хоча б і тим, що, попри звуки п'янки, жоден з їхніх переможців не є нетверезим, Тим, що звуки долинали з місця, в якому нікого не було, тим, що на них чекали, що вони потрапили в детально обдуману і налаштовану пастку, вони мали би бути здивовані, може й були, але не виявляли цього. Тільки часом мехтіння свічки змушувало їхні мертві очі оживати. Але це була тільки ілюзія. Рейневан сидів на лежанці, дивився і мовчав. Мамун ховався в кутку, спираючись на годиндах. Ти Больтрабе бавився на ваху, розкриваючи і закриваючи її. «Я тебе знаю». Голіард перший порушив затяжну мовчанку, показавши ножем на лисіючого. «Тебе звати Якуб Ольбрам. Ти орендуєш у генріківських цистерціанців милин під лагерниками. Цікаво, тебе всі вважали стукачем, який доносить абатові. Це що було? Прикриття? Бо, як бачу, ти не тільки доносити вмієш». Перед потаємним убивством також не зупиняєшся. Лисіючий індивід не відреагував. Він навіть не подивився на того, хто говорить. Здавалося, взагалі не почув його слів. Тибальтра тріском розкрив навеху і залишив її розкритою. «Тут неподалік є озерце», – обернувся він до Рейнамена. «Там на дні, на мулу, на сажі ніхто ніколи їх не знайде». «Про свою місію можеш забути». Серйозно додав він, «Ти знайшов Фогельзанг, а тільки це вже не Фогельзанг, це шайка злодю, готових убивати, захищаючи свою злодійську здобич. Не розумієш? Групі було передано величезні кошти. Величезні гроші на організацію мереж і диверсійних груп, на підготування спеціальних операцій. Вони ці гроші присвоїли, розтратили їх». Вони знають, що на них чекає, коли це розкриється. А Флютик їх знайде, тому так уникали контакту. Тепер упали в паніку, стали небезпечними. Це вони, ніхто інший вчинили замах на тебе в тепловодах, тому раджу ніякого жалю, камінь на шию і вставок. На обличчях обох зв'язаних з'явилися навіть тіні емоцій. У мертвих очах не показався навіть слід життя. Рейнеман встав виняв з руки голярда на ваху. «Хто стріляв у мене з арбалета в цепловодах? Хто вбив ченців? Ви?» Ані сліду реакції. Рейнован нахилився, розрізав пута. Спочатку одному, потім другу, кинув їм ніж під ноги. «Ви вільні!» – сухозайвив він. «Можете йти?» «Ти чиниш помилку!» – сказав трабе. «Дуже дурно!» – додав скутка мамун. Рейниван ніби їх не чув. Я Рейнмар із Беляви. Брат добре вам колись відомого Петера з Беляви. Я служу тій самій справі, які колись служив Петер. Мешкаю тут, під срібним дзвінком. Я мешкатиму тут цілий тиждень. Якщо тут з'явиться інквізиція, бо люди єпископа, інформація про це потрапить у Чехію. Якщо якось уночі я загину від рук таємних убивць, інформація про це потрапить у Чехію. Прокоп знатиме, що на Фогельзанг не можна розраховувати. Бо Фогельзангу вже нема. «Якщо ж те, що говорить Тибольд, правда...» Продовжив він, помовчавши. «То постарайтеся добре використати ці сім днів. Перш ніж мене тиждень, я не пошлю до Чехії ніяких звісток. Вам цього має вистачити. За такий час можна далеко заїхати. Неплохо однаково вас знайде. Рано чи пізно...» Але це вже справа його і ваша. Мене це не а Тепер збирайтеся звідси». Звільнені дивилися на нього, але так, ніби дивилися на предмет. На річ, до того ж цілком їм байдужу. Їхні очі були мертві й порожні. Вони не промовили ні слова, не видали ні звука, просто вийшли. Довго панувала мовчанка. «Поглянь, на нього лише раби». Порушив тишу Йон Малевольт. «Цікаво, він же зовсім не схожий на ідіота. Наскільки оманливою буває зовнішність?» «Коли в Гуситі вже буде свій папа, – додав Тибельтрабе, – він муситиме оголосити тебе святим, Рейнмаре. Якщо він цього не зробить, то виявиться невдячним поцом». Рейневон мешкав під стрібним дзвінком упродовж тижня. Удень він сидів за арбалетом на колінах а вночі дрімав з ножем під подушкою. Він був сам. Тибольтраби і мамун Малевольд виїхали і сховалися. «Надто великий ризик», – пояснювали вони. «Коли що станеться, краще бути подалі». Однак нічого не сталося. Ніхто не прибув, щоб заарештувати або вбити Рейнемана. Шанси стати мучеником танули з кожним днем. 20 листопада з'явився Тибольтраби, з новинами й чутками. Якуб Ольбрам з підлагівників зник, пропав, наче у воду канув. Очевидно, він добре використав наданий на йому ринуваном тиждень зволікання. Протягом семи днів можна добратися до Любика, заявив Гуляр, а звідти кораблем, хоч би на кінець світу. Коротше кажучи, Фугельзангу нема. Про Фугельзанг можна забути, а Фугельзангу можна покласти хрест. Треба донести про це Прокопові негайно. Більше нема чого чекати. Щоб бути цілком упевненими. Почекаємо все таки, попросив Рейнемон. Ще тиждень, а краще півтора. Однак сам Рейнеман уже втратив надію настільки, що перестав просиджувати під дзвінком і вбивати нудьгу читанням хорологію сапієнта Генріха Сузо, твору що його залишив у трактирі один бакалавр який не міг розплатитися за їжу та напої інакше. Вранці він сідлав коня і від'їжджав, досить часто поглядав у бік Бжега, у бік села Шинау, маєтку чашника Бертольда Апольде. Зелена дама стверджувала, що ніколи тив шинау нема, але може б то самому перевірити. Тибельт, який заїжджав до Гдєміжа Дедалі частіше, досить легко його розкусив і розшифрував. Він не дав збути себе відмовками, примусив Рейневано звіритися, вислухавши, спохмурнів. Такі речі погано закінчуються, заявив він. Ти ледве виплутався з афери з однією дівкою, ледве чудом вислизнув з лап Біберштайна і вже прешся в наступну, халепу. Це може тобі дорого коштувати, паничу. «Чешника Польда не дасть собі плюнути в кашу, а єпископ і Греленор теж. Уміють додати два до двох. Підшина вона тебе вже можуть чигати. Може, чигати Ян Зембецький, бо про тебе вже багато говорять у шлюнську. Багато говорять, як це? Чутки ходять, не виключено, що хтось навмисно їх розпускає, відповів Гулярд. У Зембецьких князь Ян подвоїв охорону. Придворний астролог начебто попередив його, про можливий замах. У місті прямо говорять про якогось месника, про помсту за Аделю, широко коментують таємні вбивства, скоєні в цепловодах. Головною повертається справа нападу на збирача податків. Різні дивні люди з'являються і ставлять різні дивні запитання. Одним словом, від ескапад по шлянську розумніше буде відмовитися. Особливо ж у Бігшенау. По Гельзангу нема, але в тебе, Ренмери, все ще є у шлянську завдання – «Яке ти повинен виконати? Перед Вайннахтен можеш очікувати посланця від Флютика. Будуть важливі справи, які треба буде вирішити. Краще, щоб ти їх не завалив. А якщо завалиш і розкриється, що це сталося через твої зальоти і залицяння, відповіси головою». «А голови шкода». Тибольд виїхав. А Рейневен, який ще досі не прийняв остаточне рішення, Тепер почав безперервно думати про Ніколетто.